Välkomna till Eskapisterna, podcasten där fantasi blir lite verkligare Åtminstone för oss och just nu Jag som pratar heter Danny Arling Och med mig har min vän, ständig bisittare Och vår andliga representation, Thomas Engström Men hallå där Danny Jag är inte säker på att jag är här just nu Men, men om du kan höra mig så ja, då antar jag att det räcker så men du kan ju också bara vara ett minne från det förflutna Eller kanske ett eko från framtiden mm, mm, Precis, det är det som är så förvirrande just nu <laughs> Men jag försöker att leva här i nuet Ja, det låter väl kloka stanna och skruvas väl huvudet runt som en skruvkork <laughs> Ja, jag tror att det skulle ju kunna delvis beskriva känslan man kan få efter en sån här film, för det är ju inte vad vi är vana vid riktigt att titta på. Jo, det är ju en lite udda upplevelse för oss i den här podden, men samtidigt det är kul när man breddar sina erfarenheter lite Det är lätt att man eh, Bara hittar en sak man gillar Och så håller man kvar där Man eh, måste ju utmana sig själv mm, Absolut Så jag, jag känner att vi gjorde rätt val här ändå När vi, när vi började vandra längs den här Nästan andliga vägen <laughs> <laughs> Och försvann in i det metafysiska <laughs> Precis, ju Upp <ur> <laughs> Hur är annars läget med dig? Jo, oh, tackar. Jag får väl säga att jag är, jag är lite utmattad ändå. Både kroppsligt med, med jobbet man har och sen även då just nu lite mentalt. Men det är som faktiskt är trevligt ändå till och från att få den upplevelsen också. Menar du att du brände ut en säkring efter det här? <laughs> jag tror inte det var. Det inte så illa riktigt. Det var det väl inte. Men det är som du sa, det är kul att få lite nya upplevelser också. Och Dessutom så hade jag sett fram emot det här Också. Det, mm. det var ju ändå... var ju en idé som föddes hos mig till en början eftersom jag har haft den här under, lite grann under luppen för jag har hört mycket bra om den. Jo men det här var ju en sådan film som jag har sett i listor över bra filmer som man borde se och tänkte att, ja men vad tusen den där borde man ta en titt på. Och sedan mm. hamnar den precis som mycket annat mellan stolarna. Man har annat på sin tallrik, man ska göra annat, där är annat man vill se först och mm. så vidare och så vidare. Och så hamnar man i situationen när man har planeringsmöte här för podden och tänker, vad tusen ska vi titta på? Och då slängde du ju fram den här idén och mm. då var mm. jag ju inte sen att säga, ja. Det är ju en bra ursäkt att faktiskt tvinga sig själv att sätta sig ner ja. och titta på den fastän man kanske inte har tid. Nej, det var precis min tanke också just när jag faktiskt kom och, och tänka på den för jag har också sett den på diverse listor. Det var just därför jag hade alldeles nyligen sett det här namnet på ett forum där man diskuterade film mm. och så tänkte jag det att ja, men just det. Ja alltså nu nu kanske det är dags att faktiskt nämna den i de här sammanhangen med eskapisterna. För då kan det ju faktiskt bli av till sist. Jo, för det här är ju vår lilla ursäkt för att äm, göra saker som man kanske inte hade tagit sig tiden till alltid. Jag menar, ja. äm, vi har ju båda sociala liv som vi försöker hänga med i. Vi har ju <laughs> båda arbeten och en massa måsten mm. som vi ska göra. Och den där lilla tiden som är kvar som vi löst kallar vår fritid... Där är ju så mycket man vill få in i den. Ja, det är ju det. Det är både... Både film och annan underhållning Verkligen Och det är ju lätt hänt att man då tar det Som kanske fångar ens uppmärksamhet Just nu istället Därför att man känner att Jo men det där, det vill jag se nu Eller det där verkar jättespännande Eller det där är en popcornrulle Jag eh, kan tänka mig att sitta och bara Glor rakt fram ett par timmar nu med <laughs> Jo <laughs> det där, i, I synnerhet i sistnämnda att Ja men det där är lättsamt nog Det klarar jag av nu <laughs> Jo, för hur mycket vi än älskar film så um, är det ju någonting som man också tittar på för att bara slappna av. Mm. Och det är ju inte alltid man kanske är jättesugen på att göra den där jätteanalysen eller lägga märke till varenda lilla detalj. Man vill bara ha någonting. Man vet ungefär vart det kommer att sluta. Kanske någon liten twist här och där som, mm. oh, nej men det såg jag inte komma. Mm. Men Ändå, man vill bara sitta där, man vill stänga ner ja, 90% av hjärnan och så bara... Åh. Men stänger du ner 90% av hjärnan och du ska titta på någonting sånt här, då har du ju problem. Ja, då får du ju inte ut någonting av det egentligen, då kommer du bara snarare att bli mosig i huvudet av det. För då finns det ju ingenting som... Du förstår det inte. Det, det finns ingen, ingen fason till filmen. Det finns ingen, ingen logik i allt som händer. Utan efteråt så är det mer så här... Jag måste nog se den här igen. Men jag orkar inte mer just nu. Jag kanske gör det i framtiden. Så, sådana här filmer kan ju faktiskt behöva ses två gånger. Just därför att man analyserar det så gott man kan till en början. Men... Allting kommer så plötsligt ändå fast man kan vara beredd på vad som kommer skall så mm. är det ju oftast det som är svårt att vara riktigt förberedd för filmer. Mm. Filmer av den här typen och genren kan ju ändå speciellt rent visuellt vara väldigt ja, speciella och fantastiska också så att det är först när man ser den en gång till som det verkligen faller liksom, på plats alla de här bitarna. För ofta så har ju såna här filmer också tendensen att bara avslöja små bitar utav vad som faktiskt händer. Och då förstår man inte bildspråket 100% från början. Det är ju inte meningen Nej. heller. Nej. Men när man då tittar på filmen en gång till, mm. då blir allting så mycket mer logiskt. Man har alla de här små avslöjandena i bakhuvudet och... Allting känns så mycket mer jaha, det var det det betydde. Åh, ja, mm. nu förstår jag det där. Och mm. ja, men det är ju självklart att det ska vara så där. Och det är ju en av tjusningarna att man faktiskt ser en sån här film en andra gång. För det är så mycket som eh, hålls hemligt till en början som man ska uppleva. Och det är ju naturligtvis en lite våghalsig inställning till filmproduktion. För där är ju många som aldrig kommer att ge en film en andra chans om de inte tyckte att den var väldigt bra eller de inte förstod det, utan mm. då skriver mm. de ju av den som, äh, funkar inte, eller äh, ja, ointressant. Ja. Och det är synd, för mm. det finns ofta väldigt mycket i sådana här filmer att faktiskt plocka på, men mm. Äm, mm. ja... Jag, jag förstår ju den allmänna tittaren som kanske tycker att det här känns som skräp just därför att det är så luddigt så svårt mm. och kräver en hel del av tittaren. Mm. Men det är ju därför jag är så glad att vi har den här öronmärkta tiden i veckan där vi ska titta på filmer, både du och jag och Pavo, för att... Eh, vi ska kunna sitta och prata om dem så här. <laughs> ja, Jo, vi kanske måste börja göra repriser rent av då på just den här typen av filmer. Eller så får man helt enkelt se den två gånger innan man vi sätter oss ner och, och spelar in ett avsnitt. Just av den anledningen för att det ska gå lättare att diskutera. Det kan faktiskt hända att om... Går vi tillbaka till en sån här typ av film i framtiden vilket ju säkert lär hända det, det kanske inte kommer på raden så jätteofta men det är ju som sagt kul ändå att våga ta de här mm. sidospåren också och titta på då, då lär jag nog se den filmen två gånger rent utav bara för att verkligen komma in i det ordentligt och kunna förstå alla pusselbitarna som sagt som faller på plats allt eftersom mm. för det, det underlättar en hel del, det gör det verkligen att som du säger det man har dem någonstans där i bakhuvudet. Och det, ja, det gör en hel del för just att få helhetsbilden. Och det är ju en del filmer som väljer att göra så här som sagt. Men eh, jag har en känsla av att det är inte de som blir de här blockbustersen och liknande. <laughs> för eh, då vill man kunna koppla av och inte tänka överhuvudtaget. Men det är väl de som man oftast vill ha när man bara ska sitta och... Eh, skyfla in popcorn i munnen och bara stirra framåt på skärmen <laughs> eller bioduken. Jo, som sagt, som sagt. Popcorn är gott, vet du. Popcorn är gott, ja. Och jag, jag sitter hellre och som sagt skyfflar in dem i munnen och bara ser actionen som händer på, på filmduken. Eller det komiska som utspelar sig. Eller dramat eller äventyret. Att det bara händer. Pang, pang, pang. För skulle jag sitta med en popcornskål och se den här filmen på bio, då tror jag nog att det skulle bli så att man fastnar liksom med handen halvvägs. Och så bara sitter man och försöker att ta in vad som händer. Så att det blir som att man tappar kopplingen mellan handen och popcornet och munnen. För att man är så fokuserad på vad som händer och försöker ta in det och bara. Jag måste analysera det här, annars förstår jag ingenting. Det snekopplar så illa så att du börjar stoppa popcorn i örat- för att du missar munnen. <laughs> precis. Det finns en risk för det faktiskt. Men som du sa, det är ju inte en filmtyp- vi är främmande för att besöka igen. Men det här är ju första gången vi tar oss an en film- av den här typen och den här komplexa naturen som den faktiskt har- Mm. Och det innebär ju att vi har ingen aning om hur länge vi kommer att kunna sitta och prata om den här filmen Och hur långt det här avsnittet kommer att sträcka sig Utan det här blir um, lite av ett experimentavsnitt <laughs> Ja, det, det lär det verkligen bli För det är, det är väldigt speciellt att prata om en sån här film Eftersom det är just väldigt mycket Vad som är underliggande som det handlar om Man måste prata om väldigt mycket detaljer för att överhuvudtaget kunna diskutera både historien men även karaktärerna. Ja, vi kan ju säga det direkt att det kommer ju att bli en hel del spoilers här. Mm. Och det är av den mycket enkla anledningen att annars kan vi inte prata om den här filmen. Nej. Jag menar, enkla saker som bara yrken... Och vad en person går igenom och vad den tänker. Saker som annars är ganska tydliga eller ibland övertydliga i andra filmer. Det är någonting som avslöjas nästan som om det var hemliga delar av handlingen här. Mm. Och det gör ju att för att förstå en karaktär så måste vi nämna vissa saker. Men de sakerna är delar av avslöjanden som vi då mm. avslöjar. Och det räknas ju som spoiler så... Vi kommer ju att spoila sönder en hel del här. Men till en sån här film är det kanske inte ett jätteproblem. Men vi kan ju varna lyssnare som är intresserade av att se den här, har aldrig gjort det och vill göra det med helt ren inställning. Mm. Stoppa avsnittet här, titta på filmen och fortsätt sen att lyssna mm. på oss för... Mm. Vi kommer ju som sagt vara att peta hål på vissa saker och komma mm. med egna teorier om tolkningar mm. och liknande. Men vill man först ha sina egna, se filmen först. Ja, för filmen är ju verkligen en tolkningsfråga, alltså en egen tolkningsfråga. Vi kommer ju ändå att beskriva alldeles strax handlingen och den är ju ganska rakt upp och ner sådär. Men det är ju allting runt omkring den som vi måste vara och peta i för att annars finns det som ingenting att diskutera egentligen. Mm. Inte i, som sagt, den här typen av film. Så för att få, för att få en egen upplevelse och, och som sagt ha ett eget perspektiv på det hela då, då bör man ju se filmen först. Sen kommer man ju hur som helst förmodligen och komma med sin egen tolkning av den också mm. men, men ja det beror på hur man känner det egentligen mm. det bästa är ju självklart att bara se den på egen hand och sen i så fall lyssna på oss men, men, men era egna åsikter de, de lär nog bestå oavsett vad vi säger jag har en känsla av det för <laughs> det här är en sån film som är jättesvår att egentligen recensera och analysera därför att man kan ju inte säga att någon bild av någonting är felaktig. För det är så tvetydigt att det kan mycket väl vara så att den där grejen man tycker egentligen borde vara si. I verkligheten är så. Mm. Men jag upplever den si. Jag kan inte se den som så. Och så vidare och så vidare. <laughs> det är ju hur man ser på rollfigurerna. Hur man ser på det som händer. Och hur man ser på alla de här sekvenserna som... Man inte riktigt vet om det är dröm, verklighet, mm. återblick eller vad det kan vara. Mm. Och jag ser faktiskt fram emot att ha den här diskussionen med dig för jag tycker det här ska bli jättespännande. Jag har ingen aning om var vi kommer att landa men <laughs> det ska bli väldigt spännande att åtminstone försöka. Ja, jo, vi, vi lär ju ha våra egna tolkningar. Du och jag också har jag verkligen skarpt på känn här. För som sagt, den är, det är en så pass personlig film. Och det är ju inte bara en väldigt personlig film Det är ju en väldigt intensiv upplevelse Sen hur man väljer att tolka de här känslorna som eh, filmen frambringar Det är också väldigt personligt Men eh, mm. den gav mig väldigt mycket Mycket mer än vad jag faktiskt trodde den skulle ge Och jag misstänker att jag har ändå missat en hel del <laughs> Ja, jo, det tror jag nog att jag har gjort också Nej, vi, vi får se vart händer det här bär som sagt. Jag, jag är lite vilse i pannkakan men jag hoppas att vi kan reda ut det här du och jag. <laughs> men då gör vi ett försök att räta ut det här för um, vad är det för film vi har tittat på till idag? Jo, vi har ju då kollat på The Fountain från 2006 som är både skriven men också regisserad av Darren Aronofsky. Och han har, ju, han har ju gjort fler filmer som är på det här planet Där mm. det som händer på filmen och det man ser Det är inte nödvändigtvis allt som verkligen är på riktigt så att säga mm. Och det är ju där i det ligger just de här fritolkningarna och vad man får ut för någonting av filmen och som också kan vara lite av en sån här... En del kommer ju förmodligen inte alls att tycka att det är bra för att man, man förstår liksom inte filmen. Och man ser inte det här djupa medan andra kommer att hylla den verkligen. Han är väl också känd för att ha gjort den här Black Swan. Mm, det stämmer mycket riktigt det. Det är ju en av de där filmerna som jag också har tänkt att se och som väldigt många jag känner och säger är fruktansvärt bra och det är ju klart att jag litar på mina vänners omdöme men sen samtidigt jag vill ju bedöma en film själv och se om jag tycker den är bra naturligtvis men det lutar ju åt att det är en väldigt intressant och spännande film att se med ungefär mm. samma idé om att är det här på riktigt, är det här mentalt eller um, vad är det som händer egentligen mm, mm. Jo, jag håller den själv väldigt högt, det gör jag verkligen jag är inte den personen som brukar se den typen av filmer och analysera dem så himla mycket men men Black One var väldigt så här: En väldigt, väldigt positiv upplevelse för mig överlag. Och det är en film som jag väldigt gärna ville se igen direkt efter att jag hade sett den första gången. Mm. Så den var riktigt spännande verkligen det var den mm. Då hade du ju redan lite smak för den här regissörens mm. filmstil och berättarstil Oh ja, det får man ju säga och Sen så skiljer de sig definitivt åt för jag tycker ändå att Black Swan var lite mera jordnära så att säga och det är, väl, det är väl det som jag kan tycka är det mer positiva till Black Swans fördel mm. Men det är ju sånt vi ska komma in på <laughs> Vad det är som gör att när inte lika jordnära. <skratt> bokstavligt då också. ja Bokstavligt, <skratt> ja. <skratt> Men innan vi går vidare kanske vi ska ta en titt på vad handlar egentligen The Fountain om? Jo, filmen kretsar kring neuroforskaren och tillika läkaren Tom Creole som jobbar med att försöka finna ett botemedel till cancer som utvecklas främst i patientens hjärna. Något som hans fru Isi också leder av. Ständigt pressad av tiden och ovissheten om hur länge Issy egentligen kommer att kunna överleva sitt tillstånd ägnar Tom större delen av sin vakna tid i sitt labb där han och hans läkarteam ständigt testar nya sätt att försöka stoppa progressionen av sjukdomen. Under all denna tid har dock Issy kommit i Rom i sin dödliga sjukdom och skrivit en bok om Thomas Verde, en konkvissador som lever på 1500-talet och söker efter livets träd på sin drottningsbegäran. Bokens namn är The Fountain men det sista kapitlet står ännu oskrivet och nu önskar hon att hennes make färdigställer detta i hennes ställe. Så den grundläggande tonen i den här filmen är ju ett kärleksdrama och det är ju kärleken som är den drivande punkten i hela filmen i alla mm. de olika berättelser som vi kommer att vara inne och nosa på som berättas här. Mm, mm. och det är en film som också har ett överhängande tema om rädsla för döden och mm. för förlust, främst utav då någon som är en väldigt nära och en rädsla som är så förlamande att den får den drabbade att inte tänka klart eller söka efter ja, lösningar eller genvägar för att slippa konfrontera ja den oundvikliga döden... men mm. i långa loppet så... leder det bara till ännu mer sorg... och förtvivlan... Och det är ju någonting som The Fountain gestaltar väldigt väl. Det är väl det tydligaste man kan säga att filmen verkligen gestaltar. För oh, yeah. det kan ju inte gå någon förbi att det är det som är själva kärnan här. Nej, det är definitivt lättast att ta tillvara på i filmen. Det, är det. det planteras ganska ordentligt. Men den har också ett sekundärt tema. Och det är att faktiskt ja, finna frid. Att um, finna acceptans till det oundvikliga och... Um, och faktiskt bara leva och njuta av den tiden som man har. Mm. Men det försvinner lite i skuggan av det huvudsakliga temat. Men det finns där och man lär känna av det även om det kanske inte petar in i magen på samma sätt som det huvudsakliga temat gör. mm. mm. Och det är ju väldigt sorgligt under stora partier i den här filmen. Man vet inte riktigt vad det man ska känna, om det ska vara hopp eller förtvivlan. Mest är det väl förtvivlan eftersom att den huvudsakliga huvudrollen inte verkar lämna det stadiet vid något tillfälle alls. <laughs> <laughs> ja, nej, det är, det är ju synd om våran Tom här som jag har nämnt och våran läkare för... Om det är något som han är så är ju ju förtvivlad och det är ju också någonting som inte skrivs på näsan men det är ju väldigt, väldigt övertydligt i alla fall. Mm. Att eh, som du säger, han kämpar ju väldigt mycket mer för framtiden än för att leva i nuet. Mm. Han vill ju verkligen att eh, hans fru Isis ska kunna leva vidare mm. istället för att ägna den tiden som finns här och nu åt att... Eh, Ja, men bara vara glad för att hon, hon... Den tiden hon har, att hon är här. Mm. Men det är ju just den där ovissheten. Alltså det är ju svårt också att sätta sig in i hur det egentligen ska kännas när man vet att den man älskar som man står väldigt nära kan liksom vara borta dagen därpå lika gärna eller nästa månad. Man vet ju inte. Och den ovissheten är ju förmodligen rätt förskräcklig. Och ha säkert varit det även för Issi Men nu har ju som Issi kommit... Som sagt, till rom i det hela. Mm. Och känner sig inte längre rädd. Men han är ju verkligen... Ja, så alltså han är ju så, så skräckslagen- så att det är olyckligt, verkligen. Och det dröjer ju faktiskt ganska länge i filmtid- innan vi ens får veta att någonting är fel med Issy. Mm. Mm. Och det dröjer lång tid innan vi faktiskt får veta- vad det är Tom sysslar med. För um, vi får antydningar först om att han är någon form av forskare- för han sitter och skriver på en dator- Mm. har väldigt mycket datorer omkring sig och Issi kommer och ber att de ska gå ut och gå tillsammans den första snön har fallit och hon skulle bara uppskatta att de kunde vara tillsammans mm. och han vill inte släppa sitt arbete mm. sen kommer någon och ropar på honom att han måste komma därför att någon är redo att opereras och så blir det en operationsscen och det är fram och tillbaka saker är tydligen inte riktigt färdiga och Folk är inte på plats, och det dröjer alltså jättelänge innan vi ens vet vad det är tom försöker att um, operera. Vi vet bara att han ska operera och så vidare. Mm. Och det är det här liksom stegvisar, berättandet som gör att man ändå ja man. man tittar lite närmare, man sjunker lite djupare in i filmen för att man vill ju ta reda på, ja men vad är det egentligen som håller på att hända här han ska operera, okej, okay. vad är det han ska operera för någonting, på vem och vilken betydelse kommer det här att få, och det får ju en väldig betydelse för hela historien egentligen mm, Just när man får reda på vad det är han faktiskt opererar, hur och med vilka lösningar. Och att han faktiskt söker efter ett botemedel. Mm. Ett ganska hopplöst sökande egentligen, om man ska vara helt ärlig. För eh, saker och ting kommer ju att utspelas väldigt negativt. Vi har ju redan antytt det, där det är mycket sorg och förtvivlan <laughs> <laughs> Exakt. <laughs> Men... Det är väl just det att saker och ting hela tiden är precis bortom räckhåll som gör att man verkligen känner med karaktärerna. Både Tom som har um, svårt att ge upp och Issi som redan har kommit till freds med saker och ting. Det finns ju mycket där att faktiskt titta och nysta i och samtidigt kan vissa saker kännas väldigt ytliga. Ja, och det du sa om att det, det tar lite tid innan vi liksom kommer in i filmen och egentligen ens förstår vad den sådana ja, handlar om och vem Tom är och vem den här kvinnan som vill ut på promenad med honom är alltså bara att ta sig dit för det är ju rätt spännande ändå som du säger man undrar vem är han egentligen vad ska han operera för vad kommer det att leda till varför verkar det här så himla viktigt verkligen mm. Innan vi ens är där, så filmen börjar ju i ett skede där jag inte riktigt förstår någonting alls, måste jag ju faktiskt säga. Den är ganska förvirrande till en början, tycker jag. För man växlar från en sak till en annan till en tredje sak. Och jag var lite så här: Vänta nu, är det här det ska handla om? Eller är det, det här det ska handla om? Och vars befinner vi oss egentligen tills man liksom verkligen hamnar i den nutiden där ändå. Ja, jag vet inte om jag ska säga majoriteten av filmen utspelar sig egentligen. Det är nog ganska väl balanserat ändå. Men eh, jag, jag känner mig att eh, inledningen förvirrar mig en del till en början. Och det är väl en av de här sakerna som jag tror att det blir ganska mycket gott gjort för när man ser om filmen andra gången. För då har man som ingen aning om att det ska ju faktiskt utspela sig under tre stycken, inte riktigt tidsepoker, men om, om inte annars så två tidsepåker och sen något form av andligt stadie nästan. <laughs> ja, vi kallar det för tre tidsepåker nu. Det förflutna, mm. nutid och framtid. Mm. Och filmen börjar ju chockerande nog i det förflutna. Ja. Och, och om man har läst någonting om den här så vet man ju att det är en nutidshistoria främst. Och att man då mm. helt plötsligt är ja, på 1500-talet med då folk med svärd och spjut som håller på att fightas med urinvånare. Och ja, det blir ju lite, lite rörigt där. <laughs> Om man undrar vart tusan hamnade jag nu? Ja, man blir lite tagen på sängen. Men samtidigt tyckte jag att det var väldigt effektivt. För då blev man ju extra intresserad. att Vad är egentligen det här? Jag tyckte att jag söks in ännu mer. Jag blev förvirrad, ja. Men eh, också mer intresserad. För jag ville ju veta hur det här skulle binda sig ihop med en eh, nutidshistoria. Ja, jo. Det... Jag hoppades ju på att man snart skulle komma dit. Och jag har ingenting emot att det var ändå en ganska lång... Inte tillbaka blick då, för det är ju inte det, är inte det det är det här som man ser hända på den här tiden då, 1500-talet som jag tror att det är. Men jag tyckte, jag, jag tyckte absolut att det var intressant det som hände där, även om det var ganska långt. Jag tänkte mer och mer så här, ska det här vara en väldigt stor del av filmen eller varför ser vi så länge av det här? Men när man sedan då klipper till vad som vi då kan kalla för framtid... Det var då först jag blev förvirrad på riktigt. Mm. För sen går vi liksom vidare till nutiden. Då blir jag så himla konfys och ställd av det som händer i framtiden. För det är en ganska flummig grej, verkligen. Så att då tänkte jag bara, vad är det här? Och när börjar filmen? <laughs> men vi gör det enkelt för oss att vara lyssnare. Vi håller oss till nutid och det förflutna mm. i mm. första hand. Vi kommer att gå in på det vi kallar för framtiden också, men... Vi håller det där vi kan göra de lite enklare analyserna först- innan vi börjar blanda in det här lite mer andliga och svåra. Ja, tack. Jag tror att våra lyssnare kommer uppskatta det också. Annars kan de kanske bli lika förvirrade som jag känner mig där- under de första typ 20 minuterna. Ja, vi kan ju försöka att reda upp alltihopa också- men även det är ju en utmaning. Så jo, mm. vi får se var vi landar med det också. Men det intressanta är ju att det här förflutna som vi ser- det är ju vad faktiskt Issy har skrivit en bok om. Det kommer mm. ju ganska tidigt att hon har skrivit en bok som heter The Fountain som mm. hon ger till Tom och vill att han ska läsa och ge åsikt på. Vi kommer ju också att få veta att hon vill att han ska avsluta den åt henne men det är ju ändå ett tag innan hon faktiskt avslöjar det. Han har ju redan hunnit börja läsa den när det händer. Och då är det den här konquistadoren Thomas från 1500-talet som ger sig av på sin drottningsorder för att leta efter livets träd. Så vi har väldigt mycket kristet bildspråk i den här filmen. Mm. Även om jag skulle vilja säga att det kristna bildspråket inte är det dominerande för det är ju faktiskt mayansk mytologi som mm. tar den platsen. Men det finns ju där. Och de håller på att prata om att det här är det trädet som också fanns i Bibeln tillsammans med då kunskapens träd. Och för mm. att rädda Spanien så måste den här conquistadoren resa och hitta det här trädet så att... Mm han och hans drottning kan leva tillsammans och bli den nya Adam och Eva och mm. världen kommer att bli så mycket bättre och så vidare och så vidare. Så att han har ju också en slags kärleksmotivation även om det är kärleken till sin drottning och till sitt land mm. även om de försöker få in att det är en intim kärlek också men det tycker jag inte riktigt når hela vägen om jag ska vara ärlig. Det är, lite för, det är lite för mycket. Jag är din regent och du är min undersåte. Det funkar ju i kontexten av historien. Men när man då vill ha fram att det är samma kärlek och intensiva känslor så... Mm, kanske lite skakigt. <laughs> ja, nej för jag såg inte heller riktigt som en kärlekshistoria på det viset. Även om det är lite subtilt på sina ställen Jag på vissa ställen skulle jag vilja säga att det är mer än bara subtilt egentligen. Men jag, jag ser det också som att han, han avgudar henne på ett helt annat sätt. Mm. Det är liksom hans drottning och han är ju som beredd att ge sitt liv för henne verkligen. Och han vill ju att hon ska överleva så där kommer vi ju in ja. i det här igen. Rädslan för och, lust. Mm. och det återberättas ju som, ja, kapitel ur den här boken som Issi har skrivit. Men då kan man ju ställa sig frågan, är det här ett förflutet som verkligen har hänt som historien återupprepas fast i modern tid och Issi bara skriver det därför att hon mentalt återupplever det? Eller är det en fiktionell historia som bara är väldigt parallell med deras relation och hur deras situation ser ut här nu? Det är ju den stora frågan här, för det kan ju vara både och. Ja för mig så när jag ser det med tanke på då issi, dessutom som som ändå till en början verkar ha väldigt jobbigt att vara väldigt rädd för just den här sjukdomen och vad det ska göra med henne och hur länge hon egentligen kommer att kunna leva tillsammans med Tom. Sen är, när det ändå som sagt börjar att ge med sig att hon inte längre är rädd jag tänker mig att hon skriver ut sina känslor på något vis i den här, här boken så att det är därför som hon dessutom så alltså, småningom inte blir rädd heller, därför att på något sätt så får hon som utlopp för, jag vet inte, för sin rädsla och ser också någon annan slags sanning i vad som ska hända. Mm. Och att det också är på det viset som hon jag kommer till freds med sig självt. Mm. Så, så för mig är det mer en... Det är en historia som hon skriver för att hon vet väl kanske inte hur hon annars ska kunna som, tampas med den här sjukdomen och hur det känns för henne. Jo, med den tolkningen kan jag helt hålla med om för det är ungefär så jag själv har valt att tolka det här. Och det faktumet att hon har valt att låta det sista kapitlet vara oskrivet det är ju för att ge Tom en chans att komma till freds med samma känslor som hon har gjort. Mm. Men han ser ju lösningen i att fortsätta att forska och spendera mindre tid med Issy. Och det är mm. ju inte för att han är elak. Han har väl bara helt enkelt svårt att acceptera det som är oundvikligt på flera ja. sätt och vis- Ja. Att alla ska dö är ju ett tråkigt faktum men nu ska Issi dö som en ung kvinna och det är väl mm. det som är det jobbiga. Hade hon varit mm. en gammal kvinna så är det fortfarande svårt, det är fortfarande jobbigt men man kan någonstans acceptera det. Mm. När en ung människa dör, ju yngre ju värre så tycker man att ja, men den här personen har ju hela livet framför mm. sig. Varför ska det ta slut nu? Och det är inte bara det att jag tycker att det är tragiskt jag älskar också den här personen jag kan inte släppa det mm. det fyller mig av förtvivlan och, mm. och så bildas ju den här cirkeln av att inte faktiskt ta tillvara på vad man har och det är väl den stora insikten som Tom ska komma till i alla tre varianter på den här historien. <laughs> ja för det märks ju att det är ju ändå någonting som någonstans verkar gnaga i hans huvud mm. i och med att i speciellt en av då tolkningarna den här framtiden där är det ju någonting som liksom hemsöker honom mm. väldigt mycket just att eh, han hela tiden skjuter ifrån sig henne därför att arbetet är viktigare att kunna lösa det här problemet som mm. det verkligen är för honom och sen när hon då faktiskt kommer till någon slags insikt själv och accepterar sitt öde och så vidare så gör ju inte det saken bättre utan snarare förvärrar det för honom för att han vill ju verkligen absolut inte se att eh, det är förmodligen dit det barkar hän <går> så att säga alltså det, det jag skulle inte kalla det för oundvikligt det skulle jag verkligen inte och man sitter ju och vill att det, ska, att det ska gå bra helt enkelt och att han ska komma fram till något mirakelmedel eller och i alla fall få något slags genombrott som de alla väntar på i hans läkarteam också så att man faktiskt kan börja bota den här sjukdomen inte bara för Isis skull utan jag menar det är ju ett, det är ett genombrott på en mycket större skala än så men för honom är det ju så enormt personligt. Jo men han kämpar ju för en specifik person det vill säga Issi då men även andra kommer ju att kunna njuta ut av frukterna ifall han faktiskt lyckas mm. men det är en bonus för honom. Han kämpar ju verkligen bara för henne. Och man märker ju också att teamet han jobbar med blir lite illa vid sig över hans nästan besatthet som han ja. drabbas av. Mm. Det är väl som mest tydligt när man faktiskt är i framtiden att um, det här hemsöker honom. För det gör mm. det ju verkligen det bokstavligt. Ja. För vi kan väl ta och pilla lite på framtidsvarianten eller framtidshistorien nu. För då ser vi honom sittandes i eh, vad jag har sett kallas för en biosfär. Eller ja, han sitter i en bubbla helt enkelt som färdas genom rymden. Och då sitter han tillsammans med ett träd som genom hela filmen i de andra historierna också har väldigt stor betydelse. Men saken är den att han pratar med trädet som att det var Issi. Och han hanterar det också som att det faktiskt var hans forskning. Alltså hans kämpande mm. kamp mot den här sjukdomen. Eller att lösa det här problemet. Mm. Men... Det är väl just det som du var inne och petade på att det känns mycket luddigare där därför att det känns mer som en man som pratar med sig själv inte riktigt är vid sina sinnens fulla bruk särskilt när han då ser um, visioner utav Issi från nutiden. Ja. Och hon ser ut precis som hon gör i nutiden men han gör det definitivt inte och allting annat ser visset och lite dött ut och han kämpar för att då nå ähm, livet bortom livet, så att säga. Mm. Mm. Men, men han ähm, vill inte riktigt kännas vid i den här ä, hemsökelsen heller. Och det är det väl det som känns lite konstigt därför att men det är ju din fru, eller representationen <laughs> av hon du älskar. Men ja. det är klart, trädet är representationen av den du älskar här. Men det är ju hon också så... Oh. Och där blev det väldigt luddigt. <laughs> ja, det blir ju som det. Jo, där tycker, jag att det är, där tycker jag att det är väldigt konstigt för att då förstår jag inte riktigt vem hon är. Alltså, det tog tid innan jag förstod att, att hon faktiskt var hans fru. För när filmen börjar så. Då inleder den ju med att vi befinner oss då i, i dåtiden med den här konkwistadoren. Och så sedan hoppar vi till framtid. Och alla de här visionerna och det här som tynger då den personen som. Tom är då. Som tydligen heter Tommy. Och sedan därefter kommer ju liksom filmen på riktigt så att säga inom situationsdecken. Så alltså då är vi i nutid och vi har Tom Creo och vem han är och vad han gör. Och det blir jag som så förvirrad av så att när, när man då får träffa Issy så är jag inte säker på vem hon egentligen är exakt. För mig så var hon någon form av kanske arbetskollega men sen ser man att de lever tillsammans eller åtminstone att han faktiskt tar hand om henne. Och då var jag lite så här, jaha är hon någon väldigt nära vän som han ställer upp på att komma hem till ibland och sköta och ta hand om. För samtidigt så har han ju sin ring som han är så hemskt hemskt rädd om och som verkligen tycks vara liksom det här bandet att så länge han har vigselringen- så finns fortfarande, jag vet inte vem- det är det, jag förstod inte det- att mm. var det här någon slags kvarlevnad- har hans fru redan gått bort- i en sån här sjukdom och nu försöker han rädda någon annan som är en vän till honom eller kanske var en vän till familjen det tar som ett tag för mig och verkligen ah okej, okay, det där är hans fru det är därför den här forskningen är så viktig för honom mm. det, det, det luddas till lite grann just av den här framtidsvisionen eller den här framtids... Tiden varianten som vi befinner oss i med jämna mellanrum Just för att han ser så annorlunda ut och att han te sig så mycket till trädet Och det är som oklart vem är trädet eller vem var trädet För på det viset som han ändå skjuter ifrån sig Issy på det viset, där och då Så känns det bara som så förvirrande Ja alltså det som sätter krokben på alltihopa Det är ju att man faktiskt presenteras så tidigt för framtidsvisionen och det är inte för att inte den är givande för jag tycker den är intressant men den luddar som du säger till det om man inte har tungan rätt i mun och har koll på innehållet för jag kände ungefär likadant okej okay, vi är i det förflutna detta måste ha betydelse för nutid och så helt plötsligt så är man i en bubbla ute i rymden och det verkar väldigt flummigt man vet inte riktigt vem han pratar med och varför och vad det är för någonting som han säger för det verkar mm. vara en rappakalja, mm. det är ju ju längre filmen går som man faktiskt förstår att det har en betydelse och det han säger har en kontext, vi har bara inte en aning om vad den kontexten är och det är ju medvetet det kan jag ju känna så här i efterhand att jo men det var meningen vi skulle kasta in i det där och få en liten inblick innan vi hamnar i det som ska vara motorhistorien det vill säga nutiden som ska dra det största lasset men jag förvånas inte att du har blivit lite förvirrad där. Särskilt med tanke på att Issy dyker upp först där. Det är den första bilden vi ser av henne. Sen när hon dyker upp i nutid så blir man lite osäker på vad deras relation är. Men mm. jag tolkade det nog som hans fru ganska tidigt just därför att det var så tydligt att han satt och pillade på vixelringen och han tittade mm. på henne och han var så noga med att säga men du vi ses ikväll istället. Mm. För um, det var någonting där med hennes hängivelse att hon ville vara med honom och hon ville göra något så speciellt eller romantiskt som att gå och uppleva den nyfallna snön tillsammans. Mm. Man kan tycka att ja, men man kan väl vara ute och gå med kompisar också, absolut. Men det är just någonting där med att jag vill gå och uppleva det här med dig som mm. för mig omedelbart sa kärleksrelation. Mig. Mm. Men det är ju för att jag tolkar det så. Jag ähm, förstår ju definitivt att man kan vara lite osäker för man får ju lite fintningar åt olika håll. Ja, jo, till och från genom filmens <laughs> gång verkligen. Som sagt Andra gången man ser den här så har man nog ut mer av det överlag och inklusive då introduktionen och början till filmen. Men jag kan ju säga som så, nu när vi har nämnt alla de tre tidsåldrarna och eh, lite hur de ser ut och hur de rör sig. Vi kommer ju att prata mer om dem, men jag har valt att tolka det så här. Det som händer i det förflutna, det är Isis litterära tolkning av deras situation satt i ett fiktivt 1500-tal i jakten på ja, vad man skulle kunna kalla för ungdomens källa, även om det inte är en källa i den här tolkningen. Och framtidsvisionen är, ja, Toms andlighet, hans inre och de konflikter han går igenom där eh, trädet då representerar kampen och att hålla issi vid liv och att eh, pressa framåt för att de närmar ju sig målet. Medan den här hemsökelsen av issi från modern tid. Är någon slags försök från henne att skaka liv i honom och säga: Du, vi måste lära oss att acceptera det här. släppte det. Mm. Och då på något sätt så blir inte den här filmen fullt så flummig, även om jag inte egentligen vill använda det ordet. Men det luddiga försvinner lite om man ser det ena som en äm, litterär tolkning, det andra som en andlig tolkning, och det mm. tredje som det som faktiskt händer. Absolut, det, det gäller bara att nysta upp de här delarna Det är ju det som är lite av en charm med den här typen av filmer också Eller snarare det som är målet med den här typen av filmer egentligen För lyckas man inte med det Då, då är det ju mycket som känns som bara just flum mm. egentligen Och i synnerhet som sagt När man då börjar med att se en människa som simmar runt i rymden För det är det som <laughs> händer där i början Och då kände jag bara Åh oh, gud, är det en sån här film vi har tagit oss annan? <laughs> Och det är ändå lustigt att det var du som föreslog den först. <laughs> ja, visst. Ja. Jo, då kände jag jag kan ha tagit mig vatten över huvudet- men jag ser, jag, jag ser vad som händer helt enkelt. Men det här jag listade upp, det var ju hur jag har valt att tolka den- man kan ju mycket väl se det som att det faktiskt är tre tidsåldrar och historien oh. helt enkelt upprepar sig mm, och visst. att um, han återföds och hon återföds men de är dömda att på något sätt återuppleva samma katastrof. Det är bara mm. det att um, det te sig lite annorlunda därför att omständigheterna är lite annorlunda. Mm. Jag valde väl att tolka den så här därför att det var så den blev logisk för mig. Det var så jag kunde nysta upp alla de här um, tolkningsbara detaljerna och få saker mm. att faktiskt hänga ihop och att faktiskt funka. Därför att vi ser ju hur um, olika aspekter från de här tre tidsåldrarna är inne och hoppar hos varandra- då kan det ju vara representationer för hur saker påverkar på så sätt att när han läser berättelsen, då får han förnimmelsen av det här. Och det påverkar hur han tolkar den skrivna historien. Som mm. påverkar hur han känner sig i sitt andliga jag mm. och så vidare. Mm. Jag vet inte alls om du är i närheten av att göra ungefär samma tolkning. Men eh, <laughs> helt plötsligt så blir det en historia med en början och ett slut. Ja, ja det blir det ju åtminstone. Och det, det är väl det man behöver för att kunna hålla sig fast vid. Och liksom ta sig igenom filmen. Men som sagt, ni förstår ju ni som nu lyssnar på oss avsnittet. Utan att ha sett den här att... Jo då, här, här finns det en hel del att hämta. Men också en hel del att analysera först innan man ja, når någon form av slutdestination. Och det lär nog vara fler som har sina helt ena tolkningar efter att man har sett den här. Mm. Men det är, det är det som gör den speciell och som också gör att det är en upplevelse. På ett helt annat plan än vad vi har haft tidigare med andra filmer men andra filmer vi har tittat på har varit ganska så rätt rättframma med vad de handlar om. Mm. Det är väl i så fall Inception som um, har haft en antydan om att, ja, händer verkligen det här? Händer inte det där? Vad är det egentligen som pågår? Mm. Men även där så är ju filmen överlag ganska så fram med historien. Det är ju oh. delar som är lite luddiga med flit. Här är det ju hela filmen som är luddig med flit. Och, och faktum är... Jag skulle nog inte vilja ha den på något annat sätt. För jag vet inte om den hade blivit bättre... Om man hade slipat ner den till... En historia som berättas med den klassiska dramaturgiska modellen. Nej, jag är ju... Jag, alltså jag är ju nästan lite sugen på... Om man skulle ha så här, klippt någon slags egen version... Där man plockade bort till exempel antingen då bara framtiden som är den mest inte luddiga, men jo vi får väl använda det ordet egentligen eller om man plockar bort allting och bara behåller det här som händer i nutid hur mycket man skulle förlora av det förmodligen skulle det verkligen inte gå för speciellt just det här med, med dåtiden alltså den, det spelar så pass stor roll just att han läser den här boken som hon har skrivit och det som händer där men ja, det skulle vara lite intressant ändå att bara ta till sig just den biten, alltså det här är nutiden. Och se vart här det egentligen skulle bära någonstans. Det är en liten intressant tanke som jag har. Ett hobbyprojekt kanske. Ett hobbyprojekt kan det vara, ja. Jag misstänker att jag helt dissekterar och förstör en film i sådana fall. Men, ändå. men jag blir ju nyfiken nu när jag har presenterat hur jag har valt att tolka historien. Hur tolkade du den? Jo, men jag är faktiskt på samma plan som dig. Det är ju ändå... När jag började se filmen, då var jag lite grann av det här... Men vänta nu är det här något som har hänt och det här är något som händer nu och det här är något som ska hända och det som du säger det är tre stycken historier som bara upprepas för att de är på något vis dömda till ja, den här olyckliga spiralen att återuppleva den om och om igen mm. men när det blir, blir tydligt att jaha Issi hon har skrivit den här historien som är The Fountain som då är det som händer i dåtiden så att säga med den här eh, conquistatoren då blev det som plötsligt en helt annan historia för mig. att nej, men Då så då är det som sagt hennes sätt att eh, lite grann att tygla sig själv. Och den här rädslan att, att faktiskt kunna leva med sin sjukdom. Mm. Så, så därmed så har jag verkligen bara en och samma historia. Det är bara det att det som händer i dåtiden. Det är liksom hur hon har som sagt kommit till ro med alltihopa. Mm. Medan det som händer i framtiden. Det är... Det är Toms liksom ångest och rädsla som han försöker att liksom tygla genom att stänga ut det allt annat och bara fokusera på det som enligt honom är viktigt nämligen att rädda henne för att liksom i framtiden alltid kunna leva tillsammans ja, så länge de nu lever tillsammans ihop. Du, det var faktiskt intressant för att jag har varit egoistisk nog att bara sätta Tom i huvudrollen på alla tre tidsåldrarna eller alla tre historierna. Men du har ju helt rätt, det är ju faktiskt Isse som har skrivit historien som är dåtid. Så därför är det ju hennes tolkning. Och även om det är Toms karaktär, Konquistadoren, som mm. har huvudrollen, så är det ju faktiskt hennes tolkning. Och man ser också hennes slut på den här historien två, tre gånger under historiens lopp. Mm. innan mm. då um, Tom faktiskt går in och börjar skriva slutet även om han inte skriver ja. fysiskt så går han ju faktiskt in och börjar tolka och göra om mm. för att historien ska passa honom och då ändrar den ju också lite ton så det var ju väldigt intressant för då är ju dåtid hennes inre och framtid hans inre Ja, hon kallar ju dessutom honom för sin conquistador en gång och det är det som verkligen tycker jag då är, för mig så är det liksom ett tecken på att hon har skrivit det här lite grann från sitt perspektiv, mm. så att historien har fötts ur vad som faktiskt händer på riktigt så att säga i då nutiden hur hon upplever alltihopa mycket intressant och givande för um, jag tror du lyfter min tolkning lite nu också. Jag tycker att den blir lite rikare <laughs> faktiskt. Ja men tackar. Ja, det är därför man ska diskutera sådana här filmer verkligen. För att man kan behöva få se andra personers perspektiv också. Mm. Och få höra historien återberättas från ja, någon annans tankar. För att det är, det är väl då man som bäst dissekerar en sån här film och kommer fram till saker och faktiskt ser... Någon mening med dem. <laughs> Särskilt när det är en så... ja, Vi har ju valt att använda ordet luddig. Så vi fortsätter att göra det. Men gör det med glimten ja. i ögat. En sån här mm. luddig historia behöver ju diskuteras. Mm, Och även mm. om man funderar mycket själv. Så är det ju alltid bra att få lite tankar från någon annan. Mm, visst. Men vi ska kanske börja prata lite mer om karaktärerna. Även om vi redan har pratat en hel del om dem så finns det ju faktiskt mycket med där kvar. Och vi ska kanske börja med Tom och Thomas och Tommy. <laughs> ja, jo, för även om vi har pratat en hel del om honom eller dom, rättare sagt... <laughs> Så han är ju ändå den som det läggs mest fokus på som det känns Ja visst, vi har Izzy här Och hon är ju absolut en, en väldigt stor del av filmen och hon är väldigt stor för honom också Men det är ju väldigt mycket han som det kretsar kring Verkligen i alla de här tre tids-Epokerna. Och mm. det, är ju, det är ju hans ä, rädsla i synnerhet Och kärlek som vi ser avspeglas i alla tre mm. Jo men han är ju den stora motorn i huvudberättelsen mm. För Issi har ju kommit till freds med en hel del. Vi ska ju prata om henne också lite noggrannare. Men han är ju den som inte kan släppa taget. Han känner ju en enorm sorg och vill bara lösa det här. Han ser det nästan som ett pussel som han kan lösa. Som det finns en självklar lösning på. Och han är arg på sig själv. Att han inte ser den där uppenbara mm. lösningen. För den måste mm. ju finnas där. Visst. Och vet du vad? Jag ska ge honom så mycket cred att jag säger att där är förmodligen en lösning på det här problemet. Saken är den att vi kanske inte ens i närheten både i filmen och på riktigt att hitta det där självklara sättet att lösa det på. Mm. Men han vill ju tvinga sig själv att få fram en sådan lösning nu. Därför han behöver den nu för ja, sin vis. egen skull. Eller mm, ja, mm. han ser ju att han gör det för hennes skull. Men hon är ju redan beredd för det som står inför att hända det potentiella dödsfallet. Det är ju han mm. som har svårt att gå vidare. Det är ju han som inte kan tänka sig en annan värld än det här. Mm, Så att han är ju både sin egen motivator men också sin egen bromskloss. Mm. Och det är ju där mycket av det sorgliga med den här karaktären ligger. Mm. Och även i hans två alternativa versioner ja sen snubblar lite på sig själv och det är som, det är svårt att inte tycka lite synd om honom det är ju som sagt det är svårt att, att försöka föreställa sig den här sittsen som man ändå befinner sig i att eh... Han har ju någon som står väldigt nära. Som är på väg att, att gå bort. Det kan hända när som helst. Så försvinner den där personen nu hans liv. Och samtidigt så är han också den personen som. Skulle kunna förhindra det verkligen. Och han vill ju vara den som förhindrar det. Det är ju som, det är ju därför han lever just nu som det känns. Uh, han lever inte lika mycket för hennes skull. Som för att uh, ja men kunna sätta stopp för den här sjukdomen. Mm. Samtidigt som. Så är det ju bara för hennes skull Som han vill sätta stopp för den också För när man När man har något form av genombrott Med den här forskningen Så spelar det ingen roll att De andra i hans lag Som, som också jobbar för det här Faktiskt är glada över att Åh oh, men nu har vi gjort det här framsteget Så att det kommer ju att leda till det här Vilket på lång sikt Är väldigt positivt Det är helt fantastiskt men för honom så är det inget positivt eller fantastiskt så länge som sjukdomen består och den inte går att helt stoppa. För det är som att bara det som är viktigt där och då för honom, det är att hon blir bra nu. För det är nu hon måste bli det, för han är ju rädd för att förlora henne när som helst. Det räcker liksom inte till. Jo, för han åstadkommer ju en hel del som är helt fantastiskt och på en tid som är... Mycket kortare än vad någon hade kunnat förvänta sig. Och han blir ju också hyllad av sina medarbetare. Samtidigt som de är lite skeptiska till hans ja, besatthet. Men det känns ju lite som att um, han tror ju att han också kommer att dö om hon dör. Därför att det här är vad hela hans liv går ut på just nu. Ja. Och vi vet mm. inte hur länge som det här faktiskt har pågått. ...så intensivt som han håller på... ...skulle man kunna tro att det här har varit... ...status quo i... ...flera år... Mm. ...och då har han ju gått så in i sitt arbete... ...att han ser ju ingenting annat... ...det här är ju det enda som finns... ...och visst... ...jag offrar tid med dig... Att vara här nu, men så fort jag har löst det här, då kommer vi ha all tid i världen framför oss. Ja, visst. Och det är ju en inställning som, om man känner till sin klassiska litteratur, är dömd att misslyckas. Och det lutar ju så här också. Men man har ju hela tiden, som sagt, det här lilla hoppet som är lite längre än en armslängd bort och han kämpar och han drar och han sliter och han försöker nå fram och när han når lite närmare då försvinner det lite längre bort mm, mm. det är ju väldigt, väldigt olyckligt och tragiskt man måste ju liksom känna med honom men, och samtidigt så är det ju också det där som sagt att men det är ju också olyckligt att han inte liksom kan vara där och nu för henne, med henne mm. för det är det hon vill och det är ju det hon kanske mer behöver också mm. Istället för den här besattheten och den ständiga frånvaron för att han sitter och jobbar istället och vill lösa det här. Och han ska lösa det och liksom, ja, som sagt lite besatthet. Samtidigt kan det ju också vara hans sätt att behandla sorgen. Att dränka sig själv i arbete och ett väldigt intensivt arbete för då tvingas han att inte känna det där som gör så väldigt ont. Det är väl väldigt mänskligt att ha den inställningen att man vill inte att det ska göra ont och man vill inte att folk ska försvinna. Men när det håller på att hända, då dränker man sig själv i något annat för att lura bort sin uppmärksamhet. Men mm. även det är ju en jättedum idé därför att... Som sagt, man skäl tid från det som man kanske borde fokusera mer på. Mm. Och slutresultatet gör en förmodligen bara ännu mer deprimerad. För det är ju inte en glad man vi ser i Tom Creo. Nej, utan det, det är ju någon som är väldigt, väldigt förtvivlad till och från ilsk rent mm. Som sagt, det är inte så konstigt med de omständigheterna heller. Men ja... Han, han oroar sig ju jämt och ständigt. Det är, inte, det är inte glatt någonstans. Och det här porträtteras ju i just samtliga då berättelser eller i samtliga tidsepoker. Det porträtteras ju fantastiskt bra av Hugh Jackman som då spelar då Tom Cruise men också Tommy och den här Thomas Verde. Ja, alltså jag blev väldigt förvånad för jag kände först inte riktigt igen honom för när man ser honom som Konquistadoren Thomas så har han ju väldigt speciell frisyr, han har skägg och har en väldigt härjad blick samtidigt som han är väldigt smutsig. Jag menar han har färdats i djungler under ja, vi vet inte hur lång tid. Mm. Och när vi ser honom i den här framtidsvisionen eller det som vi har valt att kalla den andliga versionen då är en ju helt helrakad på huvudet, har i princip mm. inget hår i ansiktet och är upplyst på ett väldigt underligt sätt som gör att hans drag förvrängs lite grann. Mm. Men skådespeleriet är ju väldigt tydligt Hugh Jackman och han gör ju som du säger en strålande insats här. Och det är ju en väldigt påfrestande roll att spela därför att man måste hela tiden hålla publiken i ett stadie utav vart kommer det här att leda, vad kommer han att göra, hur kommer det här att utvecklas och så vidare och så vidare. Det är en väldigt tung roll och jag tycker han råder land lysande. Absolut att han gör det är väldigt förvånande faktiskt och det är också väldigt glädjande att se honom i den här rollen. För jag hade så fruktansvärt svårt för att placera var sjutton känner jag igen den här karn egentligen. Mm. Och det är ju just på grund av att han blir så otroligt annorlunda porträtterad både som Thomas, Tommy och Tom. Och i synnerhet som sagt när han är Tommy bara för att han är rakad. Att försöka pussla ihop alla de här tre ansiktena och få fram en Hugh Jackman där bakom, det, det tog tid för mig innan jag verkligen, verkligen kunde med säkerhet placera fingret där mm. och han gör det verkligen helt suveränt och det är jätte roligt att se honom i en sån här roll mm. där han konstant ska förmedla en väldigt, väldigt svårspelad känsla känns det som mm. enligt mina mått verkligen men han gör det jätteväl och som sagt det går verkligen rakt in i mig den här den här skräcken och den här besattheten och den här förtvivlan som man hela tiden har i, i samtliga skepnader Ja, det är ju en helt annan roll än den han har spelat i X-Men som Wolverine eller som exempelvis Van Helsing i Van Helsing. För där kan man ju ändå diskutera kvaliteten på skådespeleriet. Man, man märker ju att det är en bra skådespelare som gör vad han kan men att historien och manuset och filmen i sig kanske sviker skådespeleriet <laughs> lite grann. ja. Mm. därför att man får inte nå sin fulla potential. Här får han ju faktiskt nå en helt ny nivå på ett sätt som få andra filmer skulle tillåta honom att nå. Och Hugh ja. Jackman får ju chansen att faktiskt visa vilken kanonskådespelare han är. För jag gillar ju hans porträttering av Wolverine även om man kan diskutera hur bra eller dåliga de olika X-Men-filmerna är. Det är ju en helt annan diskussion. <laughs> Men han har ju varit konstant bra och det här är någonting helt annat. Det är verkligen någonting på en helt annan sida av skalan jämfört med popcornrullarna som X-Men nog ändå får räknas till. Och han gestaltar och spelar kanonbra i båda ändarna av det här spektrumet. Det är inte många skådespelare vi kan säga så om. Nej, det är det verkligen inte. Som sagt, jättekul att se och en suverän insats, verkligen. Och det, det glädjer mig ju att eh, hans riktiga liksom, kvaliteter verkligen lyser igenom på det här viset. Det, mm. det behövs till och från. Bara för att man ska bli påmind om att en skådespelare kan mer än att bara vara en roll. Som vi ju även har... Tror jag varit in och petat på flera gånger med, med andra karaktärer och eh, kända skådespelare. Ska man verkligen gå in och titta på kvaliteten så är det ju det här som man vill ha. En skådespelare som kan gestalta ett stort spektrum av olika karaktärer som verkligen känns genuina och äkta och inte bara skådespelade. Ja och en annan person som jag skulle vilja säga Ligger på samma nivå Det är ju hans medspelare i den här filmen Nämligen Rachel Weisz Som då porträtterar Isabelle Eller då även Issy Beroende på vilken av de här två personerna Som man tittar på För Isabel heter då som är i den här Conquisitadores tid och 1500-talet. Och vi ska väl även anta att hon är trädet i den framtida varianten. <laughs> ja. För det kommer ju små viskningar från det här trädet. Och det är ju med hennes röst. Sen dyker hon ju upp som den här vållnaden i sin egen gestalt och pratar mer normalt men där kommer liksom små andetag av en röst som säger saker och det ska väl vara hon också där med tanke på Tommys hängivenhet. Ja, absolut. Det, är, det lägger vi väl lite åt sidan när vi, när vi bedömer hennes prestation här som skådespelerska <laughs> för det är väl det är lite svårt att tolka så och säga någonting om men som Isabelle och i synnerhet då Izzy så gör hon ju liksom sin stora roll i filmen. Det är ju speciellt som Issy vi ser mest. Och det är ju där som hon också ja, kämpar som mest- mot att eh, dels bara kunna överleva- men också att få tillbaka sin make lite granna. Ja, för det måste ju vara en väldigt konstig känsla- att ha sin make där, eller sin älskade- för det här kan ju hända vem som helst, rent tekniskt. Att man har sin älskade där- som är närvarande men ändå så enormt frånvarande. Och det tär ju på henne även om det inte mm. skrivs liksom på näsan att hon är ledsen och att hon sörjer att han vill göra det han gör som han anser är för hennes skull. Men han sviker ju henne mer om vi ska vara helt mm. ärliga. Men hon är så godhjärtad och hon ser hur viktigt det här är för honom så hon klagar ju inte. Vi får ju hennes besvikelse i form av, ja, små uttalanden, små blickar, små suckar. Men ingenting där hon liksom försöker hamra in i hans huvud att nu gör du mig ledsen, nu gör du mig förtvivlad. Utan hon accepterar honom för den han är. Och hon älskar honom ändå, även om hon vill att han ska vara med tillsammans med henne, särskilt nu när dagarna verkligen är så begränsade. Ja, och jag har för mig att det är väl någonstans där i filmen också. Där hon säger just det att det är ett väldigt romantiskt och väldigt intimt ögonblick mellan de två. Och hon säger det när hon håller om honom att, att hon har honom nu, att hon har fångat honom eller någonting liknande. Mm. Vilket också är just en antydan verkligen, det, det tycker jag är ganska tydligt på hur långt bort han liksom har funnits på grund av den här forskningen och på grund av att han är så himla inställd på det hela tiden istället för någonting annat. Så när hon uttrycker sig på det viset så är det därför att hon är glad över att här och nu och då så har liksom så har de som hittat tillbaka till varandra i synnerhet att hon har lyckats nå fram till honom mm. och fått honom att vända sig om och verkligen se henne istället för att då, som, som den här scenen som återuppspelats ganska ofta att hon vill att de ska gå ut tillsammans till den här nyfallna snön men han bara vänder henne ryggen och säger att jag har inte tid nu Lade du märke till att um, varje gång den scenen kom så var den lite annorlunda? Nej faktiskt, alltså någon gång här och där lite granna ja Men jag vet inte på riktigt vilken som detaljnivå som det var exakt Jag skulle nu vilja säga, som jag upplevde det, jag kan ha helt fel här Jag vet att jag har rätt i ett avseende och jag kommer att påpeka det Men jag tycker ändå att man ser en viss skillnad av att han liksom tvekar lite extra här eller lite extra där tittar efter henne men mestadels mm. så vänder han ändå tillbaka till sitt arbete. Men minst en tolkning så vänder han ju sig faktiskt om, reser sig och springer efter henne. Ja. Mm. Och då kan man ju undra är det här som historien omskrivs för att den upprepas och han får en annan chans eller är det här någonstans bara en antydan att han ändå försöker att gottgöra henne och inser sitt eget misstag det får mm. vi ju inte riktigt veta vi vet ju ändå vart det här kommer att bära och vad konsekvenserna av det kommer att bli men vilken tolkning man gör om det här är att han får en ny chans eller att det är någon slags mental bild av det här är vad jag borde ha gjort ja. det är upp till mm. var och en mm. men det är ju som du säger att Rachel Weisz är en skådespelerska som håller lika hög nivå som Hugh Jackman Särskilt här, för de spelar väldigt bra mot varandra. Visst, filmen är mer riktad på Hugh Jackmans Tom-karaktär. Men Rachel Weisz, Issy, är inte bara skjuten åt sidan. Hon är ju fokuset. Mm. Mm. Och man har ju valt att faktiskt göra Issy till en levande karaktär. Hon faller ju inte in på någon stereotyp. Mer än kanske den um, dödsdömde som på något sätt har hittat friden mm. i att um, ha den här dummen över sig och försöka bara njuta av tiden som finns. Och det gör hon ju så extremt bra och det är många mm. scener där man ser hur sjukdomen påverkar henne som rörde mig väldigt, väldigt, väldigt djupt. Och gjorde mig väldigt ledsen på ett sätt som gjorde att jag verkligen kunde förstå varför då Tom kämpade för att försöka förhindra det här. För hade jag hamnat i den sitsen så hade jag nog brutit ihop. <laughs> ja, jo det kan jag också förstå. Jag tänker främst på den här badkarsscenen där hon håller på att bada och han torkar henne på ryggen med sån här tvättsvamp. Mm. Och hon undrar om vattnet är varmt och ber honom att skruva på värmen och det är nästan kokande varmt upptäcker han men hon, hon känner det helt enkelt inte utan hennes känsel har börjat att försvinna och det gör ju honom mm. livrädd där och man ser hennes skräck också för hon inser att det jag känner är inte det som faktiskt är sant för mm. um, det kan jag läsa i Toms ansikte och... Det är, en, det är en väldigt jobbig men samtidigt väldigt vacker scen och jag äh, blev väldigt tagen där som sagt. Mm. Men med det så kan vi kanske konstatera att både Rachel Weisz och Hugh Jackman är och förblir äh, två enorma namn inom skådespeleriet och den här filmen är lite ett bevis på just det. Ja, absolut. Det råder väl ingen direkt tvivel om verkligen. Speciellt inte när man ser den här filmen. Faktum är att vi kommer inte att ta upp några fler karaktärer i den här historien därför att många av dem är bara med en kort stund har väldigt mycket betydelse där men sen försvinner de lite för de har kanske ingen motsvarighet i någon av de andra historierna som berättas parallellt och det gör det ju lite svårt för vilka ska vi fokusera mm. på karaktärerna i dåtiden, karaktärerna i nutiden eller karaktärerna i framtiden Mm så vi väljer helt enkelt att bara prata om Issy och eh, Tom. För det är faktiskt de som bär vikten i den här historien. Och mm. allt fokus är ju på dem. De andra känns ju verkligen mm. bara som folk som figurerar i deras värld. Och det är inte så att jag försöker förminska deras skådespelarinsatser, För här är väldigt många bra insatser i den här filmen. Som kompletterar Jackman och Weiss väldigt bra- men frågan är hur mycket vill vi ta upp och vi har redan spoilat väldigt mycket så vi kan ju lämna någonting kvar att upptäcka. <laughs> ja, jo visst. Om det ska finnas någon behållning kvar att se filmen bortsett från då den egna fria tolkningen så kan det åtminstone vara alla människor som ändå rör sig runt omkring de här två i alla tider. Och där finns det ju många personer som absolut har ja, någonting att tillföra men som sagt det är svårt att prata om. Mm överlag som sagt väldigt bra rollprestationer i den här filmen och um, det är ett rent nöje att se den skådespelerimässigt även om historien kan hänga lite tungt över det. <laughs> Jo det kan hon ju ja, det är väl mer att de förstärker i synnerhet just uh, Tom eller då Thomas beroende på vilken tidigare men att man förstärker hur, hur han beter sig och hur han, han är och vad han känner men vi tar och går över till det som också är väldigt viktigt och väldigt stort i den här filmen. Och det är det visuella. Mm. För jag måste säga att hur mycket visuellt vi än har pratat och hur spektakulärt många andra filmer än har varit. Deras specialeffekter med tanke på hur de ska komplettera historien har nästan inte varit i närheten av det här för det är så väldigt mycket som ska berättas visuellt där inga ord ska användas och det är imponerande hur de har fått ihop det. Jo då, oj, oj vilken upplevelse det är. Det, det börjar ju väldigt tidigt som sagt när man först och främst presenteras då för dåtiden och sen presenteras för den här andliga framtidsvisionen och så sedan då hamnar man i nutid också som... Ja, väl i så fall då har, har minst just visuella effekter men sen finns det, någon, det finns ju andra saker där istället i synnerhet klipparbete och scener och det finns några riktigt, riktigt väl utförda och väl genomtänkta scener där både det visuella men också ljudet spelar stor roll mm. för vad som händer och hur man upplever det och vad man vill porträttera och hur man gör det. Men, men särskilt just visuellt när det gäller effekter. Där har vi ju liksom dåtiden och väldigt, väldigt mycket den framtiden. Och jag skulle nog inte överdriva om jag säger att det är vansinnigt snyggt. Mm. Sen är ju frågan som sagt, om man inte njuter av historien och att följa med och försöka lista ut saker och plocka upp detaljer och så vidare. Då är ju inte specialeffekterna tillräckliga för att rädda filmen, tyvärr. Inga specialeffekter kan rädda ett manus som man är fullständigt ointresserad av att ähm, sätta sig in i eller uppleva. Men om man är intresserad och ser historien och försöker att hänga med så kompletterar och lyfter ju de här specialeffekterna precis allting. Det är ju mm. ingen scen som inte känns extremt genomtänkt kompositionsmässigt. Sen är det kanske inte specialeffekter i allting. Jag menar som du sa, i nutiden så är ju specialeffekterna ganska få. Däremot så är ju klippningsarbetet och bildvinklarna och klippningen lika dominerande här som i de andra versionerna. Och det är nästan skrämmande att se hur mycket man leds av bara bilden och hur mycket man får ut av att titta på en scen som kanske är nästan till ljudlös bara på hur det presenteras. Och Det här är ju någonting som, som Darren även jobbade med när han gjorde Black Swan kan jag ju säga. Mm. Den är ju också väldigt, väldigt visuell av sig. Mm. Både till just specialeffekter rent av men framförallt det här med kamerarbetet, alltså kameravinklar och klippning mm. och det är ju en stor upplevelse av filmen det, det råder ju verkligen ingen snack om mm. och det är riktigt bra gjort också och bidrar ju till enormt mycket det är ju intressant hur mycket känslor som kan förmedlas bara med en vinkel det här är ju nästan ett skolexempel på hur en kameravinkel kan användas för att förstärka en viss känsla alla framtida filmskapare borde egentligen titta på den här filmen och ta till sig av bildspråket. Inte för att kopiera det, men för att inse att wow, här finns enormt mycket möjligheter. Jag måste inte stanna vid version 1. Jag kan utveckla och jag kan experimentera för det kan bli äckligt bra. Mhm. Mm Mm. Sen är det ju scener och bildvinklar och bildspråk som är lite svårare att ta till sig. Men det är så svårt att peka på något särskilt och säga där funkar det inte och där tar inte jag till mig det. Därför att det är ju jag. Den här filmen är ju så tydlig att den är tolkningsbar. Och det som jag kanske tycker är illa gjort, det kan ju du tolka som någonting helt genialiskt. Mm. Och i en normal actionroll eller i någonting annat så skulle vi kunna sitta och diskutera och komma överens om att ja men det här är bra och det här är dåligt. Det är nästan omöjligt här. Ja, för det här handlar ju jättemycket om hur man då tolkar scenen. Jag kan ju få fram hur mycket som helst av en scen med en kameravinkel bara av att liksom se den och mitt huvud börjar arbeta medan du sitter och tycker att vad det hände något speciellt där. Jag såg bara ett klipp mm. med de här personerna, och sen var det inte så mycket mer. Alltså det där det lär ju alla uppleva otroligt olika i en sån här typ av film. Mm. Det, det är ju inte alls den typen av specialeffekter som det handlar om. Det är just det, utan det är, det är mycket kamerarbete. Och risken är väl stor att om man bara är van att se filmer som är väldigt tydliga med att det här är en sån scen, här händer det, här händer detta och så vidare och så vidare. Det vill säga 99% av alla actionfilmer. <laughs> Då kommer ju det här att kännas obegripligt och konstigt. Och äh, varför ska vi ludda till det? Det här kan väl berättas mycket tydligare. Äh, vilken skitfilm! sen förstår jag ju om inte alla kan tycka om den här men ändå man har gjort en förlust för det finns så mm. mycket här och jag tycker mm. verkligen att det var en upplevelse jag kan ärligt säga att jag vill se den här snart igen bara för att uppleva det visuella historien också naturligtvis men jag vill se hur det här visuella språket liksom berättar den här historien igen bara för att verkligen få en djupare insikt till hur de har gjort. Mm. Mm. För miljöerna som de har valt är kanonsnygga. Även om vissa känns mycket mer som ja, scener eller sceneri än vad andra gör. Det är väl mest i um, dåtid som det kan kännas lite tv-film om man ska göra en sådan elak jämförelse. <laughs> Jag förstår ju <vad> du menar. <laughs> ja, ja. Det känns å andra sidan så speciellt och andligt i det bildspråket man har valt att det stör en inte om scenerna kanske känns lite mindre än vad de faktiskt borde ha varit. För det funkar. Särskilt då när man får känslan av att det är en historia som berättas från en bok och då har man ju bara fokuserat på precis det som händer, karaktärerna i boken just då och vi har redan två andra historier att också hålla reda på så vi behöver ingen överladdning på miljöer och <skratt> platser och så vidare Nej, nej, verkligen inte Härifrån så skulle vi ju också kunna gå in lite grann på alltså, all religion som vi som sagt får se en hel del av innan filmen också för Ja, vi har ju redan nämnt att det finns ju en del kristendom inblandad i det hela. Men det är framförallt just Maya-religionen som återkommer gång på gång i alla de här tre historierna. I synnerhet i då, då tiden och den här andliga framtiden. För livets träd är ju någonting som det, som det pratas en hel del om. Och i nutid så görs ju också väldigt många referenser till just Maya-folket. Jo, för det är ju Issi som har ett väldigt intresse för Maja-mytologin så att säga. Mm. Och främst hur livet började, då livets träd och hur det kom till och hur det ledde mm. till världen och så vidare- men även slutet, den här underjorden som man kommer till när um, livet är slut, det här simbala För det väljer de ju att tolka som en stjärna, eller en nebulosa egentligen om man ska vara petnoga i mm. den här filmen. att um, När man dör så kommer man till den där stjärnan och får leva i då så länge som den kommer att leva och det är redan en döende stjärna vilket har en betydelse för filmen. Mm. Mm. Men det betyder att det blev väldigt mycket Maya bildspråk i den här filmen i alla tre tider egentligen. För vi ser Issi på ett museum där hon studerar vidare för hon har redan väldigt mycket kunskap om det men hon tycker bara om att se de här stentavlorna som de har och gillar att njuta utav konsten. Vi ser då i dåtiden att de faktiskt är i Maja-miljö och um, fightas med Maya indianer Och um, i framtiden är de ju faktiskt på väg till den här simbala stjärnan mm. Och det betyder ju väldigt mycket och det blir ju väldigt återkommande i både dialog men också rent visuellt. För vi ser ju det här hela tiden och... Det är ju nästan ingen bildruta utan någon form av sådan referens. Ja, det är väl den, den starkaste röda tråden som man så småningom ser och börjar koppla mellan de här tiderna verkligen. Det tog ett tag innan jag såg det men, men det är ju väldigt, väldigt viktigt för filmen verkligen för det är ju som sagt ett stort intresse för Issy. Och hon är ju som väldigt så här, troende på just det här med efterlivet och att eh, de två kommer så småningom att liksom mötas igen och det, det är en hel del, det är en hel del religion skulle jag säga i filmen. Mm är det. Fast det. är ingenting som jag riktigt stör mig på sådär. Och för de, för det är det ingen annan som kommer att göra det heller. Det är inte så att de försöker pracka på någonting om det här med livets träd och vad som händer efter döden och sådant. Men det är fortfarande en viktig del både för hennes karaktär men också för Toms karaktär och det här med att lyckas gå vidare. Jo men det är ju som du säger det är inget predikande för det hade jag blivit väldigt trött på väldigt fort. Det är någonting som de konstaterar att det här är någonting någon har trott på. Issi är väldigt fascinerad och gör en väldigt stor grej av det. Och mm. Tom försöker ta det till sig men det går väldigt trögt för han har ju vetenskapen att fokusera på. Det sterila istället för det andliga. Och det kommer ju också ha betydelse men... Jag gillar det verkligen. Det, det ger filmen en sån där speciell smak. Den konstaterar att det finns. Den konstaterar att alla de här små symbolerna finns i tillvaron. Men inte mer. Mm. En sak som jag tyckte var extremt snygg- som ska då ha ett kristet bildspråk- det ena när Issy går ut genom en sjukhusdörr mot omvärlden- som är väldigt ljus. Det är ju mitt på dagen- och fönsterna tillsammans med glipan som öppnas i dörren så blir det ett kors. Ah. Så hon stiger fram mot korset där det vita ljuset då omfamnar henne och hon försvinner. Mycket, mycket, mycket snyggt. Ja, det, det är en... Det var en fin detalj verkligen speciellt nu när du nämner det i efterhand som jag verkligen tänker på det för jag såg, jag såg som inte riktigt korset utan det var väldigt mycket mer det här bara att nu kliver hon in i ljuset och kanske försvinner det bort mm. och jag tänkte mer på att det var någon form av ja det, det är det oundvikliga att när hon går ut därifrån så försvinner hon från Tom så att säga. Att det är det han är rädd för också att om hon då går ut dit själv så kommer hon verkligen just att inte kunna komma tillbaka. Det var också en sån här övergång som jag tyckte var helt lysande särskilt med att vi hade då sett 1500-talet att man ser vad som ser ut att vara ett tempel som är försjunket i mörker och så kommer där ljus precis som att solen håller på att stiga upp. Och jag tänkte, ja, ah, nu är vi tillbaka på 1500-talet. Men nej, för då zoomar kameran ut lite och in kommer Tom, inte Konquistadoren. Och det visar sig att det är en tavla som hänger i deras lägenhet. Och han kom in genom dörren och det var dörren som då gav det här ljuset som gav antydningen om soluppgång. Mm. Mm. Min beskrivning av den här ger den inte rättvisa, men bara en så enkel grej gav så väldigt mycket. Mm. Ja, som sagt, det är mycket till det visuella och hur man har klippt ihop scener. Och vad man har för ja, belysning och kameraarbete och sådant som, som ger en, en helt ny nivå till filmen. Det är ju väldigt viktigt för filmen, det är ju verkligen precis som den här berättelsen i sig är, alltså att man berättar den från de här tre olika tiderna. Ja, definitivt. Och vi kan ju säga det att den mest specialeffekts tunga tidsåldern det är ju framtiden där han hänger i en bubbla tillsammans med det här livets träd och färdas ja. genom rymden mot den här mm. nebulosan och det är väldigt tydligt att det är någonting kosmiskt som han färdas igenom. Det är också väldigt snyggt även om man tycker att hela den situationen är flummig, det är som sägs så svårt att ta till sig men inte förstår varför IC är där i sin nutida mundering när det borde vara framtid och han ser ju inte ut som nutid mm. och så vidare. Mm. Men om man ser förbi det och bara titta på hur scenen är gjord, bildvinklarna och specialeffekterna för att få till både träd och rymden runt och färden och hur det snurrar och har sig, <laughs> ja. det är ju jättesnyggt. Nej, det går det ju faktiskt inte att säga någonting om. Jag, jag, har, ju, jag har ju helt klart lite svårt för just den tidsrymden liksom. Men, men det går ju inte att se någonting annat än att det ändå är snyggt gjort men det är också en av de här delarna som, som får mig direkt att tänka att aha, det är, det är en sån film <laughs> <laughs> när man ser bara hur det visuella ser ut där det är inte bara miljön i sig, att man är där ute i rymden och snurrar utan också just alla de här detaljerna man har tänkt på med hur han ser ut hur han är klädd, det här trädet, hur de har gjort det och hur den här bubblan funkar och alltihopa Jo men då är det ju lite som jag sa förut det här med att om man inte ställer upp på manuset eller delvis på manuset eftersom att det är bara den här tidsåldern som du inte tycker funkar riktigt mm. då kan ju inte alla de här snygga specialeffekterna rädda det därför att handlingen upplevs som trasig. Ja. Och det är ju det bästa beviset på, på den åsikten. För du, du känner mm. ju verkligen så. Ja, <laughs> visst. <laughs> det är väldigt väldigt beskrivande för hur jag tycker att det är just det här. Men vi skulle ju kunna sitta i timmar och bara prata specialeffekterna. För här är praktiska effekter, här är digitala effekter. och Som sagt, alla bildvinklar och allt klipparbete. Och allt är ju bara så extremt genomtänkt och snyggt. Så vi, vi kan väl sätta punkt där och bara säga det här är jättesnyggt och det funkar jättebra. Mm. Det känns inte som att filmen har åldrats särskilt mycket med tanke på att den ändå har åtta år på nacken. Ja, det är visst. Det enda som säger någonting om det, det är ju alltså skådespelarna vad de har för ålder nu kontra mm. då är inte för att det gör jättestor skillnad på Hugh, det tycker jag ju inte han har ju fortfarande sig lig och så där, men, men ändå, alltså just åtta år, man, man ser ju på en människa när, när det börjar liksom röra sig mot tio år så kan man ändå se att den här personen har ju åldrats eller föryngrats. Ja, och det är ju ingen brist det är ju bara att, det är ju bara att filmen är jord en viss tid och då var skådespel ja. en viss ålder. Ja, exakt <laughs> Nej, det är, som sagt, vi, vi kan prata i timmar om det här visuella men man kan också prata i timmar om själva filmen i sig för det är en sån film helt enkelt. Man, mm. man ska diskutera den, man ska prata den, man ska analysera den. Men man ska kanske hålla det lite kort när man spelar in en podcast för... Uh... Det kan bli en väldigt lång sådan annars. Ja, vi skulle ju kunna göra det. Men det är väl dags att helt enkelt istället se summa summarum Och så ger vi helt enkelt vårt omdöme på The Fountain. Ja, det kan vi väl göra. Och jag ska hålla det så kort som möjligt. Jag tycker det här är en vansinnigt bra film. Faktiskt. Sen förstår jag att det är många som kommer att tycka att den är alldeles för svår- och jag började förstå och respektera det. Det här är inte en film som man kan sätta sig och trycka i en skål popcorn och bara titta på för att man vill ha lite snabb underhållning en och en halv timme. Det här är en film som kräver väldigt mycket av tittaren. Och vet du vad? Ibland tycker jag att man behöver en film som utmanar en lite. Som tvingar en att tänka och som kanske inte ger solklara svar på precis allting. Det finns filmer där ute i världen som jag tycker inte funkar på det här sättet och undanhåller alldeles för mycket för tittaren till förmån från att ja, men det är ju meningen att du ska hitta på och tolka själv. Här finns material, här finns allting och det är bara hur du väljer att tolka det som är den stora frågan. Men när det kommer till historia så är den guten extremt bra skådespeleri från extremt bra skådespelare visuellt är det en fest det är en upplevelse att sitta och titta på den här och man känner sig nästan lite tom när filmens eftertexter börjar snurra för filmen har tagit upp så mycket av en under den här sittningen att eh, när den försvinner så lämnar den nästan ett hål efter sig jag vill se den här igen bara för att få uppleva den igen. Och jag kommer att göra det inom en ganska snar framtid- bara därför att jag måste, jag vill. Det är det bästa betyget man kan få. Och jag står och balanserar där någonstans fortfarande- mellan, ska jag se den igen och hur snart blir det egentligen? Eller är det en sån här upplevelse som att- ja, men jag fick tillräckligt mycket för att typ förstå vad som hände- och jag behöver inte analysera den en andra gång även om det förmodligen skulle ge mer. För jag är intresserad av historien och jag tycker att den är väldigt väl utförd. Och jag tycker att det är en visuellt väldigt läcker film med oerhört bra skådespelarprestationer. Och det finns intressanta karaktärer här och det finns en intressant handling- men det är väl mest de här två tredjedelarna av filmen som jag finner är intressant och sen den där sista tredjedelen vet vi ju alla vilken jag tänker på som blir lite för mycket för mig. Sen är jag inte riktigt den superanalyserande personen heller så jag tror att jag har mycket med det att göra också och jag kan tänka mig att rekommendera den här filmen till både en och två och tre av mina vänner som jag vet kommer att se den med helt andra ögon, kommer att få en helt annan upplevelse och kommer att vilja se om den kanske redan alltså samma vecka som de börjar titta på den första gången. Men jag bromsar nog ändå lite grann här och känner att Darren har gjort andra filmer som gör mig mer tillfreds och känner mig mer nöjd med vad jag har sett att och att jag ville se det en gång till. Jag, jag stannar här med just The Fountain. Den var intressant, det var den. Den var bra också, det var den. Men det, det finns vissa kopplingar som jag har för svårt att göra- för att jag ska känna att ja, men det där vill jag se en gång till- och så vill jag tänka ännu lite längre. Jo, men då kan jag ju inte låta bli att, um, att fråga- om du skulle vara i rätt sällskap och det har gått ett par år så att du inte är fullt så här mätt på den här filmen. Skulle du kunna tänka dig att se den igen under de omständigheterna? Mest troligt ja. Det är nog mycket det som ska som ska till för att jag ska vilja sätta mig ner och titta på den igen. Att jag faktiskt gör det med, med ett sällskap. Nu finns väl också risken att om jag gör det med ett sällskap så gör jag det... Alltså då sitter jag och tittar på filmen mer för att få den här sällskapliga sociala upplevelsen. Och inte lika mycket för att jag sitter där med mina egna tankar och tänker. Och jag kommer heller inte förmodligen att ha en all för stor eller djup diskussion med de här personerna när jag har sett filmen. Å andra sidan så kommer det fortfarande att vara intressant att höra vad de har att säga om den. Och hur de har som sagt då tolkat alla de här scenerna och det som händer. För sånt är ändå kul att få höra lite om men jag kanske inte kommer att bidra med sådär jättemycket i den diskussionen utan eh, jag skulle nog snarare säga att eh, då ser jag hellre Black Swan en gång till och en gång till efter det men det är väl bara för att som sagt jag tycker att den filmen är mer jordnära och det är det som lite bättre tilltalar mig och min smak. Jag kan ju säga att du har ju gjort mig väldigt sugen på att se den så att um, jag kommer definitivt att um, besöka Darren Aronofskis um, filmer framöver för det känns som att det finns mycket att hämta där. Mm, det gör det absolut. Det, det finns ju andra filmer där i hans portfolio som jag absolut vill hoppa på och uh, The Fountain har inte på något sätt skrämt mig från att vilja se mer av det han har regisserat och skrivit utan... Tvärtom, jag, jag vet ju vad han håller på för, för nivå. Sen är det bara en fråga om hur pass anligt det blir. <laughs> I slutändan är det historien som avgör precis allting. Men du, nu har vi behövt analysera så mycket och ansträngt om gråcellerna- vad säger du om att vi tar en eh, lite mer actionorienterad popcornrulle till nästa gång? Ja, det ser jag faktiskt fram emot. Jag, jag vill som sagt kunna ha den här kontrollen mellan popcornskålen och min mun igen. Att jag faktiskt kan skyffla in popcornen så att jag inte bara fastnar mitt i allting. <laughs> Nej, några sådana hinder bör det inte bli här. Men eh, intressant nog så pratade man om underjorden i eh, den här filmen. Det kommer man att göra i nästa också. <laughs> jo, man kommer ju göra det på, på en helt annan nivå verkligen. Som är väldigt långt ifrån andlig, skulle jag säga. <laughs> Men vad det innebär och hur det kommer att te sig, det dyker upp tids nog. <laughs> jo, det lär nog krabbla sig upp till ytan. <laughs>